Ni lyssnar på Sveriges radio P1, jag heter Ivar Ekman. Livet kan vara bra, underligt, kan inte. Och för vissa är det undligare än för andra. Är du så exalterad? Vi är väldigt exalterade! Vi är så Vi har aldrig att vi vara i den Ashutosh, Ayush, Asar och Tanvi. Fyra ungar från Mumbai slum på röda mattan utanför festernas fest, Oscarsgalan. Och filmen som de var med och spelade i, Slumdog Millionaire, vann så gott som allt den var nominerad till. Bästa film, bästa regi, bästa foto och så vidare. En film om en slamdogs, en ung pojkes osannolika, nästan lotterilika flykt från de vidrigaste av levnadsförhållanden. Hade vunnit filmvärldens egna lotteri. Och Ashutosh, Ayush, Asar och Tanvi kunde kliva upp på drömmarnas altare på scenen där inne i Kodak-teatern i Hollywood. Och ta emot de gyllene statietterna. Som vinnare. Ja... Livet är bra underligt. Och samtidigt, det fortsätter. Även när strålkastarna slocknat. Barnen åkte hem. Flera av dem till samma slum som de tillfälligt fått chansen att lämna. Och i Mumbai, i Indien, ja, runt om i hela världen har slummen fortsatt att växa. En miljard människor beräknas bo i slumområden idag- en siffra som kommer att dubblas under de kommande 15 åren. Välkomna till konflikt. Om världens slumområden som bara växer och växer. I megastäderna vill man riva problemen med fattigdom, ohälsa och kriminalitet. Men kan man verkligen bygga bort ojämlikhet? Reportage från Lagos flytande kåkstad som nu sågas ner hus för hus. Och följ med till Mumbai där misären blivit turistattraktion. Så so friends, innan vi går in i should jag ska that vi samlas på bron över järnvägen den är bara några meter lång men skiljer helt olika världar åt ni får vara beredda på att folk kommer att stirra på er förvarar vår guide G2. men det är ingen fara säger han genast lugnande skulle något hända har vi rätt att ringa polisen vad säger du, Daniela? Om var vi är någonstans? Väldigt överväldigande. Tron. Det Men luktar... Det var det luktade Det luktar olika hela tiden. Men väldigt mycket. Det Daniela är alltså på en guidad tur i Mumbais största slum, vi Tillsammans med tre stycken juriststudenter som arbetar med affärsjuridik och en man som säljer privatjättar till Mumbais rikaste elit. Förfärdelsen kommer att very narrow. en väldigt liten elit. a är väldigt liten. En person kan gå in i den vi tränger oss fram genom Daravis slingriga gränder, så smala att en person knappt får plats. Kommer någon emot den, är det bara att backa eller kliva in i närmsta dörröppning. Husen står tätt, tätt sammanpressade, både på bredden och på höjden. Hit ner når bara små strimmor av dagsljus och det tar en stund innan ögonen vänjer sig vid skumrasket. Innanför de öppna dörrhålen skymtar man först efter en stund människor som ligger där på golvet och sover. En, två eller flera stycken. Ett typiskt hem är inte bredare än att en av besökarna i vår grupp kan sträcka ut armarna och nudda båda ytterväggarna. Hela golvet blir till säng för familjen, ofta fyra-fem personer. Det enda privata utrymmet är ett litet avskilt hörn av rummet för kvinnan att krypa ihop på huk för att tvätta sig medan männen sköter sin hygien ute bland de andra. Toaletter är offentliga hål i marken. Vi kallar det slum slumet ett fem-star-slum för allt är inuti slumet. Det finns skolor, kvinnor, restauranter, spas, filmteater inuti slumet. Så människor som here här behöver inte gå ut för att hitta någonting. There is a supermarket inside the slum, there is a bank, there is ATM everything inside the slum. Like it is a city inside a city. Som en stad i staden, den här femstjärniga slummen innehåller allt. Färer, banker, barer, restauranger, sjukhus, skolor. Ritor blar upp den ena verksamheten efter den andra. Många av dem som lever i Darabi behöver egentligen aldrig lämna området och det är gott om jobb. Här finns 10 000 företag, berättar vår guide och tar oss till slummens industriområde. So, Hitt kommer stans burksamlare med sin dagliga skörd av pepsi- och Cola burkar som mals ner till aluminiumflis, smälts ihop till kompakta tackor och blir till råmaterial för nya burkar. So you så the från smältugnen slår emot som en vägg i den redan 30-gradiga mumbai-luften. Att någon ens kan vistas in i den trånga verkstaden verkar otänkbart. Men när vår lilla grupp står samlad utanför stapplar plötsligt en man ut för att hämta andan. Naken så när som på ett skynke runt höften och täckt från topp till tå i ett grottlager lager av damm och aska. Han trillar nästan in i oss men verkar knappt lägga märke till de förundrade turisterna på promenad med organisationen Reality Tours. De här arbetarna, berättar vår guide, de blir inte äldre än 50-60 år. De giftiga ångorna gör deras liv betydligt kortare än genomsnittet, och det vet de om. Men eftersom de inte kan läsa eller skriva har de inget val. Något bättre jobb på kontor eller bank är inte att tänka på, förklarar Chito, medan den dammiga mannen slukar en flaska vatten innan han måste in i den stickande aluminiumdimman igen. Och vi går vidare till nästa verksamhet. Så var är du från? Från Ja, yes, right. just för Men jag har a dag off, så so Jag I... do Det and... <laughs> most här. Um, jag so... På vägen berättar Nikolas från London att han gör något så långt från där avislum man kan tänka sig. En vanlig dag på jobbet rör han sig i de mest förmögna indiernas privatpalats och överdådiga kontor för att sälja privata jetplan. Och det är ingen särskilt krävande business berättar han. I Indien finns över 30 miljardärer, 10 000 miljonärer och de förmögna blir bara fler. Now in India there's over 30 billionaires and 10 000 millionaires in the country as well. A very small middle class and a huge poor class. Det är som två Indien och jag har bara sett den ena delen, säger Nikolas. Så nu, när han har en ledig dag, passar han på att besöka slummen för första gången. När, delen, vi gå vi view när vi har krånglat oss upp för en brant trappa och ut på hustaket hamnar vi i ett hav av plast– på taken runt om ligger plastprylar i olika högar, staplar av stolar, tomma tv-höljen, berg av baljor och behållare. Hello. Och vart man än vänder sig, unga män bärande på balar av plastsaker som tvättats, sorterats och ska läggas ut på taken att torka innan de mals ner till små pärlor som blir till nya leksaker, möbler och apparater. Härifrån kan man se hur storta vi faktiskt är. That building, it's a under Rito Ritu pekar ut tågstationerna och järnvägsspåren. Där de ligger där tar Daravi slut och det moderna Mumbai tar vid med glänsande kontorskrapor och moderna bostadshus. If you have a satellite view of this slum this slum is in heart shape. So many people call this slum as heart of Mumbai. Ja, sett från luften, om man nu lyckas tränga igenom det ständiga diset av sot och avgaser, så har Daravi formen av ett hjärta. Här är det nära två hektar stora området, Jitou jämför med halva Central Park, eller 500 fotbollsplaner. Här lever en miljon människor. Det är Asiens största slum, men det är bara ett av tusen slumområden i den här staden. Dagligen väljer migrantarbetare från hela landet in till städer som Mumbai. Om de får ihop 50 rupis om dagen på landsbygden kan de tjäna uppåt 150 rupis i någon av fabrikerna här. Det är 20 kronor om dagen. Många sover på golvet i fabriken för att kunna resa hem med lite besparingar en gång om året. Men det här är också hjärtat som får staden utanför att fungera. För alla gör inte som Gito sa att tillbringa hela sin tillvaro i Daravi. Många som lever här arbetar utanför slummen. The woman they also work in as a maid in some houses. For the maid work they get like 400 to 500 rupees per house per month. We usually outside. Of the yeah. We all to our Vi har alla någon som jobbar i våra hem säger de unga juristerna som lever och arbetar i Mumbai sedan flera år men besöker slummen för första gången. Ja, mitt hembiträde hon kommer faktiskt härifrån där Ravi, berättar Rapport. Unga indiska affärsjurister om var deras hembiträden kommer ifrån. Reporter var Daniela Markvart som tillsammans med dagens producent Lotten Collin gick på en guidad tur i Asiens största slumområde, Dharavi mitt i centrala Mumbai. Ja, ni lyssnar alltså på Konflikt som idag handlar om världens allt fler megastäder. Städer med mer än 10 miljoner invånare och de växande slumområden som finns i så gott som alla de här städerna. Med oss för att prata om detta har vi Maria Lands, rektor för konstfack i Stockholm. Välkommen. Tack. Egentligen är du inte här så mycket i egenskap av rektor utan för att du spenderat mycket tid i just Daravi. Berätta varför. Ja det har att göra med att jag är konstnär i grunden och att jag arbetade som lärare på Kungliga Konsthögskolan och en kurs som jag höll tog oss dit så började det hela. Och hur, hur, hur tog den ner dit, just dit? Ja, alltså precis som vi har i rapportaget här så är ju frågan om världens växande städer väldigt intressant. Och en, en, en fråga som inte belyser särskilt ofta. Och för många konstnärer är det just de här eh, liksom undan, bortglömda frågorna som, som fascinerar och intresserar. Så vi åkte dit och blev väldigt förvånade. Ja, och vad var det ni upptäckte som förvånade er? Ja. Det vi upptäckte var att den här platsen hade väldigt mycket med oss själva att göra. Den produktion som pågår i, där vi, som vi har också om i reportaget, den den eh, har med vårt vardagliga liv här i Sverige att göra. Det visade sig när vi sa att vi kom från Sverige- att eh, många visste precis vilka märken- till exempel H&M eller Kappal- som, vi, som finns i, i våra städer- därför att man producerar små detaljer- blixtlås eller eh, små broderier- till de kläder som vi kan köpa här. Så vår teori var att alla- ha någonting hemma som är made in där vi. Mm -hmm. Ja, Det här eh, projektet ledde ju fram till en till mängder av föredrag och utställningar. Det pågick ganska länge, eller hur? Alltså, ni samlade in information om där vi hur, hur länge var det i? Ja, vi fortsatte att förlägga ett antal kurser eh, på den här platsen och kring de här frågorna. Men det största enskilda projektet var ju den bok som vi sen gjorde tillsammans med de boende i har vi Det vi tillsammans med ja. Nej, Jag har den här framför mig, den här boken... Eh, och den är ju väldigt fin nu kan ni som lyssnar inte se den men bläddrar man i den så ser det ju nästan vackert och pittoreskt ut där i Daravi mer bilderna därifrån och här i inslaget så hörde vi om slum sightseeing finns det någon slags exotisering kring slummen? Det finns det ju absolut och jag brukar kalla den här boken för en trojansk häst. Den ser ut som en coffee table bok men den är någonting annat. Och när man bläddrar i den och kommer in i den så finns det berättelser som så att säga, motsäger det där vackra. Samtidigt kan man också säga att det finns väldigt mycket menar jag, i, i världens slumstäder som vi kan lära oss någonting av, som på riktigt är verkligen på djupet intressant hur det är att vara en människa, en urban miljö. Men berätta då, du som eh, har, har varit med och gjort den här boken, vad har, vad har du lärt dig? Vad kan vi lära oss? Jag, jag har ju lärt mig att vi hänger ihop på den här planeten. Det kanske är en så här självklarhet, men eh, alltså att, vi, vi, alltså att globalisering inte bara handlar om att vi kan besöka varandra, se samma filmer eller konsumera samma typer av, av liksom kläder eller så. om man tillhör en medelklass, utan att det också finns en global koppling mellan mig och den fattigaste det fattiga på ett annat ställe men jag har också lärt mig väldigt mycket om hur man skapar demokrati när man inte har egentligen någon identitet kopplad till en plats. Berätta konkret om, om vad du hade för någon bild av, av slummen innan du åkte dit och, och hur den förändrades. Alltså vad vad, är, vad är du har du sett? Vad såg du i Daravi? Jag tror att min bild av slummen från början var just den här fascinationen över hur otroligt tätt man kan bo. Vi har det här hur en miljon människor bor på yta som är stor ungefär som gamla stan i Stockholm plus eh, Riddarholmen. Men eh, jag har ju ändrat verkligen ändrat min syn på de människor som de borde från att jag har sett dem kanske som offer till att de faktiskt är aktörer. Eh, jag skulle vilja säga man säger att de som fick vara med i den här filmen Slam dog miljonär- att de blev vinnare, de här barnen. På många sätt kan man säga att eh, de som flyttar från landet till stan- eller som det nu ser ut i världen från mindre byar till lite större städer- de är ju drivna av drömmar om ett bättre liv- och faktum är att många får ett bättre liv, även om det inte är ett bra liv med våra mått mätt, så är det trots allt bättre än det de lämnar. Eh, det finns möjlighet till bättre sjukvård, i vissa fall det finns möjlighet att tjäna pengar. Att faktiskt låta sina barn gå i skolan, bara en sån sak som att det finns elektricitet i en stad när det kanske inte finns på landet, kan göra en enorm skillnad. Mm. Det här du nämnde tidigare om demokratiaspekten och representationen, förklara lite mer om, om det. Ja, man ser ju då att när man bor så utsatt och där liksom staten inte finns närvarande eller staden inte finns närvarande och man egentligen är under ett ständigt hot av att faktiskt bli bortkörd. Man har alltså inte egentligen rätt i sin plats. Och dessutom bor man då väldigt, väldigt nära en på varandra. Vad människor utvecklar och det är man helt enkelt tvungen till. Det är ju ett sätt att samarbeta. Man skapar alltså också en egen struktur, egen, ett eget system inom, inom den här informella staden. Det här hotet som du pratar om från krafter utanför där. Vi berättade om, om de svarta flaggorna, vad som hände under arbetet med projektet. Ja, vi var här, började vårt arbete 2006 och ett år senare så fick vi ett, ett mejl från våra samarbetspartners där, då hade vi fortfarande inte pengar för att trycka boken och så. Och Då sa de hjälp, det har hänt något förfärligt här. Eh, eh, protestaktionerna som, som man hade här hållit på med ett tag mot att eh, myndigheterna skulle riva slummen har nu misslyckats. Att nu har det kommit ett beslut att eh, hela området ska säljas ut och läggas ut på internationellt eh, ja, bidding då, så att vem som helst kan gå in och, och köpa marken. Eh, och den skulle utvecklas och det skulle byggas bankkontroller. Istället. Eh, och eh, det här kommer hända väldigt fort, och då insåg vi att nu är det väldigt, väldigt bråttom med den här boken. Och det var i samband med det som folk hängde ut svarta flaggor för att visa att de. Alldeles riktigt. Då, då fortsatte de här protesterna. Man blockerade till och med en motorväg. I andra fall brukar ju annars de boende i, i Davi eh, köra med liksom väldigt snälla strategier och förhandlingsmetoder mot myndigheterna. Men nu blev man alltså väldigt orolig för sin, sin, sina hus och sitt, sin, sitt, sitt liv. Ja, vi ska återkomma till de svarta flaggorna och till Daravis öde. Men först, viljan att riva slummen för att kunna bygga nytt i något som man ser på många håll i världen. Och nu ska vi till en annan megastad som på många sätt är sinnebilden av helt okontrollerad urbanisering. Vi ska till Lagos, Nigerias största stad. Där ligger slumområdet Makoko. No, no, no. okay. Träknoten vinglar oroligt från sida till sida- när vi klämmer ner oss på de smala toftarna. Jag, människorättsaktivisten Betty Abba- och några lokala ledare som ska visa oss runt. Sen putrar båten ut i det svarta vattnet. Vi är i Makoko, ett av Lagos största slumområden- som är byggt helt på vatten- Trähusen vilar på polar och mellan dem tar sig människor och varor runt i kanoter. vi åker förbi bostäder, en skola, barer, en hårfrisör och en kvinna som paddlar runt i en flytande diversa affär. det so yeah. oh, wow. är That's what's in yes. like baby, a men vissa saker saknas i Makoko. Här finns ingen polisstation eller vårdcentral till exempel. De hundratusen människor som bor här har fått sköta allting själva, säger Betty. There's no single school in this place som är built by government. A community of over 100 000 people, very big community. There's no single clinic that is built by the government. There's no single borehole water that is. Här finns inte en enda skola eller sjukvårdsklinik som staten byggt. Allt har invånarna gjort på egen hand eller med hjälp av biståndsorganisationer. De ser bara politikerna var fjärde år när de kommer hit för att fiska röster, säger Betty. Men nyligen fick man ett ovälkommet besök av myndigheterna. Ja, de är stums from the demolished structures. Over 40 houses were demolished. Du dear in about 5 days or one week or så. So. Så so det är det stums from the building. And some of the women in the, in the church there. Bettgy pekar ut mot några träpålar som sticker upp ur vattnet. Ser du, där är resten av husen som myndigheterna huggit ner. 400 familjer blev hemlösa. Flera av dem har nu tagit sin tillflykt till en närliggande kyrka för att få tak över huvudet. Framme vid kyrkan drar Betty fram en kvinna ur folkmassan med en nyfödd bebis på armen. Får henne att berätta om den där morgonen för några veckor sedan när polisen kom och högg ner huset medan hon låg och sov, hög gravid. When they came Jag föll ner i vattnet. verkarna började- men polisen brydde sig inte. De fortsatte bara såga ner huset, berättar Filoma Adigma och pekar ut mot några träpålar i vattnet. I mean. Varför det hände vet Filoma inte. Jag förklarar vad jag har fått höra från myndigheterna att slummen i Makoko är för smutsig och att husen är instabila. Kvinnorna blir upprörda. Politikerna borde hjälpa oss att göra Makoko renare i så fall och tala om för oss hur vi ska bygga våra hus, säger Angelina Ak på upprört. Många av oss lever på fiske. Vi har inga inkomster för att bygga upp allting på nytt. Och våra fiskenät förstördes när polisen rev husen. Och of Inne i den lilla träkyrkan sover de nu tätt, tätt intill varandra. De vuxna på golvet och barnen på bänkarna. Men vissa av de 400 familjer som vräktes hade inte ens sån tur. Det är en Betty Abha pekar ut mot de avsågade träpålarna i vattnet. Där man. ligger en ensam träkanot fastbunden. En kvinna tittar fram bakom en pressändning. Hon yeah. har varit här för lång tid. Hon var barn här i 10 år. Jag är född här i Makoko och har bott här hela mitt liv. Men nu vet jag inte var jag ska ta vägen, berättar Florens Mossa som sover i båten tillsammans med sina tre barn. ingen fladdrar i den hårda vintern. På vägen tillbaka in till land pekar Betty bort mot andra sidan lagunen. Horisonten är som ett vykort. Höga skyskrapor sträcker sig mot himlen. Där ligger Victoria Island och Lekki, Lagos rikaste stadsdelar. Där har du de av de rikaste personerna i Nigeria, i Lagos städer. De vill att det ska vara ett De vill det vill att det De att det ska på Victoria well, Island ligger alla is multinationella företag, företag, hotell, ambassader. Det är där Lagos rikaste människor bor, förklarar Betty. Så vill de att Makoko ska se ut i framtiden. Deras plan är att göra det här till ett likadant område med fina restauranger, bostäder och barer. Det ska helt enkelt passa in i deras drömbild av Lagos som en av världens megastäder. Men för att lyckas med det måste de ju få alla fattiga att försvinna först. Det finns ju en plan för hela området. De har byggt restauranger, bars, lite avsnitt, apartments och allt And by Och way. att var 200 miljoner dollar. Lån from the World Bank for the upgrading of nine slums around Lagos State's an urban renewal project. And Makoko here is one of the nine slums. Nothing has been done. No one knows Världsbanken lånade Lagos 200 miljoner dollar för att sanera och förbättra nio olika slumområden utan och riva dem. Bland annat Makoko. Vad som har hänt med de pengarna vet ingen, säger Betty Abba innan vi skiljs åt. Men Ja. Det är en, En stund senare sitter jag i bilen, på väg dit till Victoria Island. Bilköerna från det fattigare norr till det rikare syd är oändliga. Motorcyklisterna zigzackar mellan stillastående bilar och bussar. Min chaufför att han ibland sitter 12 timmar, kör Avgaserna gör den klibbiga hettan ännu mer outhärdlig. På bilradion pratar någon lyriskt om hur Lagos är möjligheterna stad. Hur alla får plats. Den lata, den flitiga, de rika och fattiga. Men frågan är om det ändå inte faktiskt finns mer plats för de rika. I alla fall snart när borgmästarens nya projekt Eco Atlantic City står klart. Ja, like det det här är beginning av det? Det just beginning. Miljöjournalisten Sam Awujifa pekar ut över den enorma sandbanken som byggs ut i havet längs Victoria Islands södra kust. Här konstrueras just nu Nigerias mest påkostade bostadsområde och finanscentrum, Eco Atlantic city. They are trying to build a new city. Inside the Atlantic Ocean. And this city is going to cost 500 miljoner dollar. And they are trying to build what they think is a sustainable city. Budgeten för bygget ligger på 500 miljoner dollar, berättar Sam. Pengar som ska skapa lyxiga lägenheter, kontor, grönområden, en helikopterplatta och ett internt transportsystem skyscrapers, green areas. Uh, they will also have uh, all kinds of efficient transportation system, which I keep saying they can also do in the old Lagos, even if they are creating a new uh, Lagos inside the sea. But they can also do that for those who are on land. So, What they should be doing is not uh, coming here to Sandfield and creating a new city. They should enforce serious Laws in the city of Varför kan inte samma pengar läggas på att förbättra gamla Lagos? Varför måste de sandfylla havsbotten och bygga upp något helt nytt? Politikerna borde istället se till att upprätthålla stadsplanerna för de områden som förfallit i andra delar av stan, säger Sam upprört. Han är miljöjournalist på en av Nigerias största dagstidningar, men framstår mer som en aktivist. Han har följt projektet med Eco Atlantic City sedan starten och oroas både över havserosionen och över de fiskare som evakuerats mot sin vilja från området. En del av dem har hamnat i just Makoko, berättar han. Uh, when they drove people away from Elucuri some of them were uh, were uh, taken care of by the Macoco people. Now they are driving people away from Makoko and You can see that as they are de fiskare som flyttade härifrån till Makoko, vad ska hända med dem nu när de driver också det slumområdet? Snart finns det ju ingenstans dit fattiga människor kan flytta, ingenstans där de tillåts bo, säger Sam. Medan vi klättrar ner från skoltaket som varit vår utsiktsplats. Bygget av Echo Atlantic City är nämligen väl bakom höga betongmurar. <laughs> och när vi sätter oss i bilen på väg tillbaka genom lagos trafikkaos säger sam att det är just murarna som är poängen med den nya stadsdelen the rich like i said earlier on out oh it's getting more crowded that's why they're building atlantis city so that they can be inside this <laughs> so that they can be isolated yeah till och med de här rika delarna av Lagos som Victoria Island börjar bli överfulla med folk. Små gågstäder växer upp överallt. Så då vill de allra rikaste isolera sig ännu mer förklarar sam. And today nobody today nobody knows how many people live in Lagos. Today nobody knows. I mean people are guessing even the government is guessing. And um, the government says uh, 10 million people, some people say it's over 20 miljoner. Ingen vet hur många människor som bor i Lagos nu, säger Sam. Det kan vara 10 eller 20 miljoner. Och om inte regeringen gör något åt situationen så kommer staden att explodera. If the government refuses to address social issues, more people exploding into If there's any word bigger than megacity. Ultra mega And that be Om ingen gör något så kommer Lagos bli inte bara en megastad utan en ultramegastad. Det kommer bli en katastrof, säger Sam is? Och en som delar hans oro är stadsplaneraren Moses Ogunleye. Han har i 30 år försökt göra något, eller försökt få politikerna yeah. att yeah. göra något kan se, sorry it's not in color, but you can see it's a beautiful document that has so many purposes. We got to talk about water supply. Talk about uh och water or what we call sewage. Morsaestra fram chocka lunter about... ur sin bokhylla på arkitektkontoret i norra Nordalagos. Bläddrar tills han hittar boken han letar efter, den övergripande stadsplanen yeah. från 1985. The building boss, this is a road on both of the road But it was proposed for green for green you know left them that's part of the i'm talking about so it is a, a big challenge. if government to clear them, be outcry, be titta här säger moses och pekar på en av de svartvita kartorna här längs motorvägen planerades det för grönområden vattenkanaler och bostadskvarter men om du åker dit idag så ser du bara slum på båda sidor av vägen. Och om regeringen försöker riva kåkstäderna nu så kommer människor att protestera, säger han. Idag har den 30 år gamla stadsplanen blivit irrelevant då både 5 miljoner människor i Lagos snart beräknas 25 miljoner leva här. Already, United Nations has predicted that by 2015 it will be 25 million population. And I think that that prediction will hold, if it doesn't even go above that. You see, you look scared. Yeah. Yeah. Yeah. You know, we uh, there was a pr program we were we were looking at, where do we bury our dead? Lagos don't have enough land for cemetery. Jag var nyligen involverad i ett projekt för att utreda vad vi ska begrava våra döda i framtiden. Ingen vet. Det finns ju ingen mark kvar, säger Moses och ser ja, rädd ut. Fattiga människor från landsbygden fortsätter varje dag att strömma in till Lagos och de bygger upp sina hus hur som helst, var som helst, säger han. Have you seen people today is Friday. Private start development för PR when the government officials file will have closed. Idag är det fredag, så i eftermiddag när myndigheterna stänger för helgen så passar nyinflyttade på att bygga upp sina nya skjul. På söndag kommer de redan stå färdiga, så på måndag när inspektörerna kan åka ut så är det redan för sent. Då står husen där. Det finns många poor communities i Lagos som behöver redevelopment. Det finns många Makokos i Lagos. There are many. Resultatet har blivit att Lagos är en stad full av slumområden, full av platser som makokå. Och någonting måste man ju göra, suckar Moses. Problemet är bara att politikerna helst bygger nytt. De vill alltid rensa hela kåkstäder och evakuera folk långt utanför Lagos. Det är ett misstag och kommer bara skapa ännu mer kaos- när människor tvingas resa kors och tvärs över hela staden, säger han. For instance, a, a, a housekeeper or a cook- who doesn't live, who comes daily, or a laundryman who comes daily and go, will probably go to a low-income community, come back in the morning- knock the gate of the door, they open for him or her. And that is why you see- Not too far. There could be Till exempel en kock eller en städerska. Han eller hon börjar ju arbeta hemma hos de rika tidigt på morgonen och ska sen tillbaka hem sent på kvällen. Så det är därför de fattiga helst vill leva i kåkstäder nära, precis intill de rika stadsdelarna. Och även om det finns murar eller vägar emellan så bor fattiga och rika nästan alltid grannar konstaterar Moses och pekar ut olika kvarter på kartan. Thank you. Thank you so Jag lämnar Moses och Ogunles luftkonditionerade kontor och kliver ut i Lagos hetta igen. Tänker på Echo Atlantic City, den nya stadsdelen som ska stå klar 2020. I reklambroschyren ser man bilder på Bill Clinton tillsammans med Lagos borgmästare Babatunde Farsola. Där syns inga kåkstäder runt muren som omringar de skinande skyskraporna. Och jag tänker på bilköerna, på trafikkaoset som alla nigerianer klagar på. Inte löser väl en ensam helikopterplatta det? Och så tänker jag på de nedhuggna husen i Makoko, på Betty Abhas svar när jag frågade henne hur hon skulle beskriva Lagos för någon som aldrig varit här. And how would you describe Lagos today? Lagos is a growing urban city, but the growth from the perspective of the government is a growth that should inflict as much injury as possible on the poor. So and, and it's, it's very, very bad because i mean from time immemorial the rich and the poor have always cohabited. They've always lived side by side with each other. In Lagos. Everywhere in the world. Everywhere. Lagos är en stad som växer och växer. På ett sätt som skadar de fattiga. Men så har det inte alltid varit. De rika och de fattiga har alltid levt tillsammans, sida vid sida. Inte bara i Lagos, i hela världen. Det sa Betty Abba, människorättsaktivist i Lagos, till konflikts Colin. Men vad är då framtiden för megastäder som Lagos och Mumbai och deras ständigt växande slumområden? Är det kaos och kollaps? Platser där de döda staplas på hög som Moses och Gonlénje var rädd för? Eller finns det en annan väg framåt? En person som ägnat mycket tid åt att forska och fundera på det här är antropologen och statsvetaren Janice Perlman, chef för tankesmedjan Megacities. Hon har nära studerat slumområden, eller squatter settlements, ungefär informella bosättningar som hon föredrar och kallar dem, sedan slutet av 60-talet, framförallt i Rio de Janeiro i Brasilien. Och enligt Janice Pollman ser den rika eliten städ, i städerna ofta slummen som ett slags sår, ett sår som måste skäras bort. Det kommer från en that was stated very beautifully to me in Rio when I was doing this study that these settlements are a syphilitic sore on the beautiful body of their city that these are cancerous growth, that these are this is some horrible thing to be eradicated and when you eradicate them you Rio fick hon höra att slummen där Favelorna var som syfilisår på den vackra stadskroppen. Cancersvulster som måste bort och bort utom synhåll. Därför försökte man riva slummen, precis som man gör i Lagos idag och i många andra av världens megastäder, och flytta invånarna till nybyggda hyreskaserner långt från stadens centrum. Men det förde med sig nya problem. Det blev så dyrt och komplicerat att ta sig tillbaka in till stan där jobben fanns att de flyttade familjernas inkomster föll med fyra femtedelar, delar berättar Janice Pulman och det ledde till att de nya områdena förvandlades till en annan värre sorts slum. These housing projects have turned into another kind of slum, more like a U.S. slum, with people getting beaten up in the hallways or, um you know, with gunfights in the front, where places where the police will not go and where it's the survival of the best armed. De nybyggda områdena blev till det som vi ofta associerar till ordet slum, platser där man kunde få stryk i trappuppgången, där poliser hölls i borta och den bäst beväpnade var den som bestämde. Och den här situationen har visat sig mycket svår att ta sig ur. The kids can't go to good schools because they're out in the middle of nowhere where there are not good schools and where no good teachers will go. And then you don't have good healthcare because no good doctors will go there and they're not near any utan kontakt med resten av stan kunde sluminvånarna inte längre få utbildning eller sjukvård. Det blev helt enkelt en sorts straff för att man var fattig. Men den här förvisningsmetoden blir mer och mer ohållbar, säger Perlman. Världens fattiga som vill ta del av stadens rikedomar är helt enkelt för många idag, och de blir bara fler. All the growth in the coming decades in the world's population will be urban growth, and all of that urban growth will be in cities in the developing countries, and most of that will be in informal settlements, squatter settlements of different names and types. Världens befolkningstillväxt kommer helt ske i utvecklingsländernas städer, säger Janis Poelman, och då framförallt i deras slumområden. FN beräknar att år 2050 kommer tre miljarder människor bo i de här områdena. In other words, if the cities don't do more to incorporate these poor urban communities into the regular fabric of city life, one of every three people on the planet by 2050 will be living in a slum. And we can't that. Vi har helt enkelt inte råd att så många människor ska vara exkluderade från det formella samhället, säger Jannis Pöhlman. Om vi ska behålla städernas vitalitet och stabilitet, så måste vi anstränga oss för att göra städerna hela. The whole vitality of cities, to me, is dependent on how these squatter settlements are either excluded or integrated. I don't see a solution in any dimension for cities unless they come to realize that this is their all in one city and they can't really isolate themselves. Illusionen att de rika kan isolera sig från de fattiga som man försöker göra i Lagos den måste bort säger urbanforskaren Janice Pulman. Och hon ser i sin forskning idag tecken på att den här insikten börjat sprida sig. Istället för att försöka exkludera och gömma undan de fattiga blir det vanligare och vanligare med att försöka uppgradera slummen istället. So what I've been doing is looking at what different governments are trying to do to upgrade Fler och fler städer försöker låta sluminvånarna bo kvar, försöker inkorporera dem i staden istället för att flytta på dem, berättar Janice Poelmen. Det är ingen lätt process, men om man inte går den vägen så kommer man få betala ett högt pris. It's a real process and the reason a lot of governments have not wanted to do it is because it takes a while, it's messy, it requires a real commitment and collaboration, but if they don't do it, there's going to be a big mess. Om man inte ser till att inkorporera slumområdena i den formella staden så kommer det bli en enda röra. Det sa alltså Janis Perlman, urban forskare och chef för tankesmedjan Megacities. Ja, ni lyssnar alltså på Konflikt i P1 som idag handlar om städer och slum. Med oss har vi Maria Lantz, rektor för konstfack och tidigare ansvarig för ett stort projekt som dokumenterade slummen Daravi i Mumbai i Indien. Som vi också hörde om tidigare i programmet. Det som Perlman pratar om här i inslaget, att man på många håll i världen vill riva bort slummen- det var ju något som också hotade Daravi när du var där. Och du berättade tidigare om invånarnas motstånd och att de hängde ut svarta flaggor för att protestera mot rivningsplanerna och så. Hur gick det egentligen? Ja, eh, först skulle jag vilja säga att just det här som vi ser, eller hör talas om i, eh, i Lagos eh, och även i, i, eh, i Rio, det sker ju verkligen över hela världen. Och Egentligen är det ju ett slags lågintensivt men brutalt krig från statsmakterna mot sina egna invånare. Så jag är helt enig med att det här är livsfarligt, därför att eh, då bygger man ju inte ett förtroende i, för, i sitt, eget, sitt eget land för den regis regim som finns, vare sig det är en demokrati eller, eller någon annan, någon annan regim. Ehm, och e, ja, det här precis det här höll ju på att hända då i det har vi också. Ehm, när vår bok var färdig då 2008 så var e, den här budgivningsprocessen i full gång och området i Bombay e, var, e, skulle då säljas ut och det skulle byggas bankkontor och annat där. E, budgivaren som hade det högsta budet 2008 2008 tror jag var någon affärsman i Dubai som aldrig hade satt sin fot på platsen. Så vad vi gjorde var att så fort boken kom från tryckeriet så flög vi över 80 kopior av boken som landade på borden hos de här sex stycken budgivarna som låg högst. En var också förresten i London. Men också hos journalister, politiker och andra beslutsfattare i Bombay. Eh, och, jag måste bara säga att Bombay och Mumbai pratar vi om omväxlande. Det är ju två namn som man använder för den här staden. Bombay ja, är precis. gamla, Bombay nya. Ja, ja och, <laughs> vi ska inte gå in på vem som använder vilket uttryck. Jag ja. säger Bombay i alla fall. Eh, men hur som helst så eh, blev det eh, ett stopp på hela den här processen. Och vid eh, själva ja, när vi releasade boken, där så kom en av de högsta politikerna i staden, eh, Mr. Gunther Chatichib. Och han uttryckte sig så här: ja, Jag trodde att jag visste. Jag vet att jag vet mycket om Dahavi men den här boken fick mig att minnas vad jag visste och med den här boken i min hand kunde jag motivera det beslut jag fattade, nämligen att blåsa av budgivningen. och jag kan, Då kan man ju säga så här, åh vad bra vi var men jag skulle säga att det var ju just de boende i slummen som förstod hur de skulle använda sig av oss, precis som de har förhandlat med många andra olika sorters människor för att rädda sin stadsdel. Och just nu så håller det här vi på att eh uppgraderas just eh, och det, där kan man dra paralleller till vår egen urbana historia, till exempel Gamla stan var ju en slum för eh, inte så himla länge sedan egentligen så att det finns, ju, det finns ju exempel på att detta har gjorts förut, det är liksom inte helt liksom, ny kunskap och även om det är bökigt och svårt med de här eh, eh, trånga gränderna och öppna avlopp och hur ska man göra, så går det faktiskt att göra om man har de boende med sig, men det handlar just om att bygga förtroendet igen från myndigheternas sida. Eh, I det sammanhanget, den här synen som ju finns i, i, i de här eh, samhällena att slummen är en cancersvulst i städerna och att man vill få bort de fattiga, eh, som vi hörde om i Lagos. Var, varför tror du att det är så? Vad kan man göra åt den synen på, på de här områdena? Alltså, det här är ju en typisk eh, medel klass eller överklassens bild av sig själv som, som ska vara sådär blank, ren och lik, alltså att städer ska likna varandra, medan slummen då ofta liknar, har en mycket mer lokal prägel, det vill säga liknar en, en by på landet mitt inne i stan och det där är ju liksom ja, det, det, det sticker liksom i ögonen, det passar inte riktigt in, man skäms helt enkelt över sina fattiga men det märkliga eller det som är lite intressant de slumstadstäder jag har besökt runt, runt om i världen, de som bor på de här platserna är ofta väldigt stolta över vad de har åstadkommit. Jag tyckte att man märkte det också här från Lagos, hur man pratar om sina hus som man har byggt. Och det är ju faktiskt väldigt stora investeringar som har gjorts av enskilda personer. Eh, jag måste fråga, du, apropå det här, vad, vad, vad du tror... Är det egentligen smutsen och, och misären som skaver eller är det ojämlikheten? Att man inte vill vakna varje morgon och ha den här känslan av att det finns folk som är väldigt fattiga? Ja det är ju, det tror jag att det är. Det, det ligger där någonstans att man någonstans, inte riktigt står ut med det och att det, det väcker ens dåliga samvete eller en påminnelse om om att man faktiskt till viss del har satt hela det här kapitalistiska systemet utnyttjar någon i någon annan ända om man själv har allt för bra så att säga. Men, men eh, jag tror också att det finns någon form av ren estetik kring det hela. Att, det liksom, eh, ja, att man helt enkelt tycker att det är fult. För det, det man märker också är att slumstadsdelar ofta vänder en slags baksida utåt och vänder sig inåt mot sig själv. Ofta öppna sig liksom någonting nytt när man väl kommer in som faktiskt eh, är någonting helt annat än det man ser på håll. Eh, alltså om vi tittar på oss själva så kan man ju ändå se nu nämner du i och gamla stan men i många delar av västvärlden så har man ju ändå rivit de här områdena och byggt nytt och så samtidigt har man ju, vad man tycker i alla fall fått städer som fungerar bra och så är inte det tecken på att det går att göra så också. Det är absolut och jag menar det kanske blir så att det har vi rivs men då rivs det när, när de boende själva har ett rimligt alternativ till att, att liksom stanna kvar precis så som det är. Jag tycker det är intressant till exempel i Stockholm så fanns det en egna hemsrörelse det vill säga att man, man staten hjälpte människor att bygga sina hus själva. Man eh, gav mer eller bort mark och så det stora problemet idag i världen det är att mark i städer är så dyrt och det är där konflikten ligger Jag måste fråga dig, man förstår ju att det finns en massa olika perspektiv och sådär och, och även om det är svårt om man försöker anamma statsplanerarna och de ansvariga politikernas perspektiv så är det ändå uppenbart att det finns väldigt stora problem hälsoproblem och, och miljöproblem med att de liksom inte är uppkopplade till avlopp och, och så vidare och, så där. Eh, och att det ändå någonstans eh, är lätt att prata om det på ett liksom allmänt plan men när man sitter där och måste göra någonting så, så kanske det ändå är den vägen som man går i det sammanhanget och ur det perspektivet det här projektet som du har varit inblandad i, ett konstprojekt, eh, vad kan konsten göra för de här människorna? Alltså är det inte ingenjörer och sophämtare de behöver mer än konstnärer? Jag tror att eh, det behövs ingenjörer också i, i de här områdena. Men för att börja prata om vad det är man vill, då måste man ju lyssna på de som bor där. Och de är faktiskt experter själva. Eh, jag skulle vilja se eh, att de som bor på, i, i sådana här områden blir beställare. Och att det är snarare de som, som liksom sätter riktlinjerna för behoven än att någon annan gör det åt dem. Och jag tror att vi som konstnär kanske är bra på det här att inte komma och berätta vad man ska göra Ja, där får jag tacka dig Maria Lantz, rektor för konstfack i Stockholm det var allt som vi på Konflikt hade på att bjuda på idag. Besök gärna vår hemsida där vi har en massa spännande material– –inte minst bilder från platserna vi berättat om idag. Adressen är sverigesradiose p konflikt Eller så googlar ni ordet konflikt. Har ni synpunkter eller tips får ni gärna höra av er per mejl– –på adressen konflikt Producent för dagens sändning var Lotten Kolin– Tekniker är Boscani och jag heter Ivar Ekman.